Välkomna ska ni vara till den här lilla podden eh, som har fått namnet Anneli och Tina-podden. Alltså, eller hellre Anneli och Tina-podden. Eh, och det är ju så att det är ju två stycken som har den här podden. Och den första personen är jag, och det är ju jag som är Tina. Och den andra personen är... Anneli. Ah, hej Anneli. Hej Tina. Hur är läget med Anneli? Det är bra, tror jag. Jag är lite trött just nu, så jag vet inte riktigt om det här kommer eh, gå raka rör framåt. Nej. Och jag är lite täpp näsan. Är Men det. efter en eh, lång förkylning så känns det som att jag eh, kommer att stå ut. Mm, vad spännande. Vi har en säga... till i, i livet. <laughs> <laughs> vi kan ju säga att vi spelar in via Skype. Mm -hmm. eh, och då kan vi säga, varför spelar vi in via Skype, Amli? För att du beslöt dig för att flytta ifrån stället där jag bor till ett ställe 60 mil längre upp i landet och bo i en stuga. Mm. Och jag beslöt mig för att stanna kvar. Det var ju kanske det sämsta beslut du har tagit i ditt liv. Kan jag vet tuka. faktiskt, inte blev jag ordentligt tillfrågad om jag ville följa med? Nej. Officiellt menat. Eh, men jag tänker ju att allt mitt är ju ditt. Ja, så. det är sant. Jag menar, min Bra, resa är din resa. Då kommer jag in på första grejen här som jag tänkte att vi skulle starta med. Mm. Eh, som jag har letat rätt på internet. Mm. Och det heter bestistestet. Aha. Uh -huh. Och det är antagligen en yngre person som har gjort det här testet. Men vi, eh, vi kör ändå. Mm. Det finns fyra svarsalternativ och jag tror det är fyra frågor. Då right. börjar vi fråga ett. Ja. Har du en BFF? Alltså en best friend forever? <laughs> Vill du ha ärligt så? Nej. <laughs> Då kan du svara så här. Nej, orka. Jag har bara vänner. That's it. Ja mm. eller nej. Jag tror det. Nej, jag trivs ensam. Eller nej. Du oh, gjorde jag där Jag kan ju säga så här: ja, jo, men det har jag. Jag skulle väl säga att du tillhör den kategorin. Eh, men jag vill också svara så här: fast jag trivs ju ensam. <laughs> Väldigt bra också. Men eh... Okej, okay, då blir det ja, ja eller nej. Jag tror det blev det. Det var ditt svar. Oh. Fråga två. Någon annan är med din bästis och du får inte vara med. Vad gör du? Frå svar är nummer ett är annat. Svar nummer två är Jag bryr mig inte Svar nummer tre är Jag skulle bli avundsjuk och börja gråta Eller fyra Det skulle aldrig hända Ja uh, oh, herregud alltså, Om det är så att jag skulle bli så himla ledsen Eller va Men Om jag skulle umgås med människor som Säger bara det Du får inte vara med Så mm. skulle jag Säga nej Men då får inte du vara med Hej då då blir det jag skulle vara avundsjuk och börja gråta. Eller jag bryr mig inte. Jag skulle börja gråta. och Fråga ja. nummer inte. tre. Ja. <laughs> när, kommer du hem, när du kommer hem från skolan, vad gör du då? Ett, jag ringer min pojk eller flickvän och pratar om hur jobbig min best friend är. Två, jag sover. Tre, jag spelar dator. Eller fyra, jag springer direkt hem till min best friend för det är långt eller kort dit och träffar honom eller henne. Det är ganska snara svar. Eller vad heter det? Snar. Vad heter? Snara svar. Men med snäva. Snäva svar. Lite, det känns som att de lägger orden i mun på mig. Att de vill göra mm. det. Men jag skulle nog säga att jag sover. Sover? Ja. Då ska vi se, Det var på fråga fyra. Vilka brukar du vara med på rasterna? Svarsna alternativ nummer ett är min mobil. Nummer två är annan. Nummer tre är min pojk eller flickvän. Eller min bästis. Äh, det står inte min katt. Ja, men det kan väl vara din bestis Eller pojk eller flickvän. Om du... äh, eller min mobil. Det beror på om jag har en sån här tamagotchi men vad fan. Du kunde ju svara annan Ja, jag menade det det var väl ett sånt ansvar Anna. också. Annan. Nummer fem. Kan du lita på din bästis? Nej. Ja. Ibland. Ja. OFC Of course. Det är ju så att jag skulle vilja bolla tillbaka den där frågan. Kan jag det? Nej, det är så jag kan inte svara just nu. <laughs> ja, vad fan. Ja, tror jag. Ja, ja, ja, of course. Ja, yeah, of course. Okay, nummer sex. När du är ledsen, vad gör din i då? Han eller hon ignorerar mig. Eh, eh, han eller hon kommer fram och trösta mig. Eller nummer tre. Reta mig och kalla mig för babys. Åh, vi får fan sluta kalla mig babys. Vi står babys och så är det smilegubbe. Nej. Jag hoppas väl, fanns det något tröstande alternativ? Ja, tröst. Ja. Det var tröst. Ja. Okej, nummer, nej, nu är resultatet. Ja. Två av sex poäng fick du. Och det står, hmm, ni kanske bara är vänner. <laughs> då vill jag inleda den här eh, stunden vi har tillsammans ikväll. Jag kan säga att jag gjorde testet på mig själv. Ja. Och jag fick fyra av sex. Så uh -huh. att, och jag tänkte på dig då. Uh -huh. um, så att jag var ju bättre vän med dig än vad du var med mig. Jag <laughs> brukar inte vara som mig. Jo, det kanske är skärmen med det. Lite åtrovärd. Så det eh, så du nämnde ju att jag flyttade ut till en stuga. Ja. bort ingenstans. Det, det kan ju vara ett resultat av det. Vill säga <laughs> det är <laughs> 60 mil för att jag har lite nära inpå där. Men du, hur mår du då Tina? Eh, jo, men jag mår nog bra. Jag har eh, märkt att jag börjar bli åksjuk när jag åker bil. Idag har jag åkt bil några mil. Mm. Det kan ju ha varit för att jag typ sov skitdåligt en natt För att någon höll mig vaken Eller nå någonting höll mig vaken Tänk att säga vad Jag det var jag nu. Jo det var du också Ja. Okay. Äh, men jag vet inte Jag ligger här och får lite sura uppstötningar Och jag är lite trött men... men har du inte blivit åksjuk och sådär förut? Nej för Nej jag får... jag tror 32 års erfarenhet av detta. Att spy på sig. Nej, utan att vara åksjuk. Och mm. behöva vara med om den här äh, sex år gammal ska kliva på bussen och mamma plöjer förbi alla andra i kön och skriker, hon blir ju illamående. Vill hon att hon, ni ska, hon ska kräkas på er? Hon ska sitta längst fram, längst fram, längst. <laughs> Så busschauffaren bara, ja ah, men du måste betala. Hon ska sitta längst fram. Äh, men har också varit stanna buss och skrivit av och spytt och kan inte läsa i bilen, kan, måste ha lite så här luft, alltså ut, utomhusluft. Mm. Luktar det nytt i bilen? Har jag svårt med det. Oh, det blir det för varmt i bilen? och vi kallt i bilen? Men tänk dig en varm ny bil. Det är väl typ det äckligaste man kan vara med om. Ja faktiskt. då oh, mm. Då åker hellre en sån här gammal raggarbil, så det är ja, en helt gammal spjä. <laughs> Nej, men att just må illa, det är ju lite av mitt statement, jag mår ju ofta illa mm, det säger du men ganska det, ofta också ja jag vet, men, men det tär faktiskt på psyket att alltid må lite illa <laughs> så att äh, åksjuka jag hoppas att den går över för dig uh, det hoppas jag också faktiskt, för att, inte för att jag åker bil, jo jag åker faktiskt, eller åker ibland åker ibland jag, ibland kör jag bil faktiskt. Ja, du har inte körkort va? nej men jag håller ju på att ta BFF <laughs> Nej, jag har inte körkort, jag håller på och ska ta det där Så att jag kan ta mig från punkt A till punkt B Eftersom, ja, närmsta affär är ju två mil bort Och, ja men det är väl mm. typ, det den, ja, Om jag ska åka turer, det är typ Jag åker till min psykolog varannan vecka, en gång varannan vecka Och sen så handlar jag mat, typ, det är väl typ det jag gör mm. Sen så gör jag inte jo. så mycket mer Sen så sover jag efter rasten, eller nej, vad var det, efter skolan Ja. Efter. <skratt> <skratt> Buti, noll. Men är du duktig på att köra bil då? Jag tycker själv att jag är faktiskt väldigt bra på att köra bil äh, Vem är nykör du med? Med min morbror mm. mm. Eftersom han har gått i pension Så äh, ringer jag honom <skratt> Och han är så snäll Så han säger ju aldrig nej äh, men jag tänkte, Det lät lite såhär Nej men det är han som är äldst Så att <skratt> Det <laughs> är minst fara på taket. Så. <laughs> Äldre mannen. Att säga. Uh, nej, men det är kul. Han sitter och svär. för fan vad han svär, gubben. Mm -hmm. Det är jätteroligt. Uh, Spännande. ja uh, uh, Kan du bjuda på en svordom kanske? som han Jag kan ju bjuda på en anekdot annars. Eller uh, vad man ska säga. Gärna, är det jag det? gillar anekdoter. Uh, I somras så uh, var det dop för min kusinbarn. Som... Eh, ja, De bor i Sydafrika egentligen. Ja, jag vet vem det är. Precis. Eh, men de, ja, de var uppe här och döptes. Och prästen var nog den märkligaste prästen jag träffat Först och främst, när prästen hem såg mig så tittade han på mig och, och frågade hur jag såg ut. <laughs> Först och främst. Opa. Ja, <laughs> och jag var ja. Här så här ser jag ut. Förlåt. Men, ja, men det var tatueringar och så på händerna. Jag har ju tatueringar på händerna. Oh, oh, oh, oh. Men är, är prästen var den prästen medveten om att den med största sannolikhet stod i ett stort vitt lakan själv och hade typ en, en konstig halsduk runt halsen? Grejen var att den där prästen satt i BH, kan jag säga. <laughs> <skratt> <skratt> okay, men då hade du lite Någonting du kunde gå, slänga tillbaka. Ja, typ, men det gjorde inte jag. För att du vet, jag är ju en frustrad person. För att man har väl för fan vett i huvud. Men Jag bara, folk... har aldrig hört något bättre. <laughs> folk har inte vet. Men i alla fall, den här prästen. Eh, <laughs> när ja, han skulle döpa det här barnet. så Som har ett sydafrikanskt namn. Ja. Så vägra den här prästen säger det men jag vet inte, jag kan inte uttala det <går> och man det är inte så svårt så vi döper inte Judas istället <går> precis, till Adam och Eva för kanske Gud, mm. och sen så sa ja, för kom in på den här <går> så, så, så så sa hon till min morbror att han svor så mycket Ah. Då, att, att till och med den här människan Som <går> kanske inte har så jäkla Rent mjöl på sig mm. Kan man väl tycka äh, mm. Säger åt En annan person att den svär för mycket <går> Och att den andra personen Det vill säga jag äh, Inte kan se ut som jag gör Och att äh, En bebis inte kan heta <går> Det <går> den gör Sjukt bra präst Och sitta i PH. <går> Aha, så ja, uh, äh, äh, Gärna hoppa upp. Jag skulle gärna vilja sponsra den där men I alla fall, en tröja. Ja, det känns som så. Men, ja, nej, ja, men trevligt. Men det blev en döpt barn i alla fall. Barnet blev döpt in i Gudklubben. Jag måste ta, lägga till en liten parentes här. Att, mm. kort, eh, idag så pratar vi om just det med kristna familjer. och att Oftast om det, om det är pojkar så ska de vara kortklippta. Och det ska vara kortbyxa och finskjorta. Mm. Men om man jämför med hur Jesus såg ut. Att man hade långt hår, skägg och klänning typ. Borde inte det vara någon slags ram? Man mm. tycker faktiskt det. Men mm. sen så backade jag mig mm. själv och sa nej men... Fast förr i tiden, för kanske 17- och 1800-talet, så hade ju män ofta långt hår och typ mer kränningsliknande. Ja. Men det har trillat av lite grann efter åren. Ja, men vad fan... men för att du? Om någon ser ut som Jesus nu så är de ju typ en hippie och absolut inte kristen. Mm, eller en gemelleman. kan det också vara. Om, ja, inte för de gånger kring kränningar så mycket, men det är väldigt mycket Ebbot. hår han i vad heter han soundtrack of our lives ja men han är väl typ mer hippie än metal eller vad är han för tänk om han är jättekristen bara ja men det kan man vara ja, men det, jag känner inte honom, men han är säkert bra på sitt ja nej men du kör bil och morilla mm. åker bil och morilla åker bil och morilla uh. ja Men jag tänkte på det här, uh, apropå kristendom, mm. om du fick välja en tro, alltså, om du fick välja att tro på någonting, mm. vad skulle du tro på då? Vad som helst. Det kan vara liksom allt från alltså, jag, jag, träst där till. Men jag skulle nog säga att jag tror ju på rätt mycket redan nu, <laughs> så att ska jag lägga till någonting. Nej, men jag kan jag... bara berätta vad du tror på. Nej, men, jag tror nog inte så där så att jag skulle kunna säga att jag är med i någon slags religion. Eller att jag typ är troende på det här. Mm. Men om jag är ute på landet och typ äh, det låter. Mm. Så är det, inte, det är inte många steg ifrån att jag accepterar att det är små tomtar eller vättar. Mm. Det är så här, ah, skönt att de finns för det var det. det och inte någon galen yxman. Mm. Äh, men likväl om man, man är i en lägenhet och det låter det på vinden så uh. tänker jag, ja, men det är nog spöken om det inte är något annat men, men just när det gäller religion så tänker jag, när jag har mina down, downs i livet, när jag mår riktigt dåligt så uh. tänker jag, fasiken om man vore ja, men till exempel kristen uh. så man bara kunde vända sig dit och faktiskt, många många har ju anslutit sig dit och säger att de mår bra av det uh. så kanske man skulle bli tokkristen och bara, fan jag gå till kyrkan Ta bort mina synder. Sjung hallelujah. Eh, ja, men så, skulle obolat. det funka så skulle jag ju vara Jesus nästa lärjunge. <laughs> Faktiskt. Nej men skulle det funka? eller skulle ja. nej, men Annars så tror jag nog att eh, jag tror nog inte så mycket på det här. Eh, nej jag vet inte. Jag tror väl lite på allt. men Jag är inte så mycket för så här eh, häxor och Eh, kanske zombies om det har, har med det här att göra ja. utan det är ändå er som något så här, skojigt mm. men eh, mm, så du tror det här... inte på att kvinnor eh, ska brännas på bål jag har slutat att tro på det <laughs> kan jag säga bra, nej. bra steg nej, nej det tycker jag absolut inte jag tycker mm. nu inte någon ska brännas på bål mm. jag tror på godheten vad tror du på, tror du på något eh. eller vad skulle du vilja tro på jag skulle vilja tro på naturen, så att säga. Alltså liksom allt med naturen, att det har någon form av magi i sig. Alltså jag skulle vilja gå tillbaka jo, så. till hedna tron, liksom lite mer. Ja men liksom, man tänker lite mer samiskt. Alltså liksom, mm. allt med naturen där. Jag tycker det är väldigt fint. Alltså jag gillar ju naturen och jävelst, jag gillar skogen och jävelst. Uh, jag kanske inte är någon trädkramare i på så sätt att jag ställer mig och typ gräver ett träd och viskar i dens öra om den nu skulle ha ett öra. Och så men Nej, men så ja. tänker jag jo men det är, jag skulle inte gå och bryta av en gren för det är ju typ en arm. Ja, men det är lite så man vill ju inte förstå ja. och att jag tror ju att mycket har liv till exempel ja. godsdjur. De kan inte ligga med huvudet neråt för okay. då kan de inte andas. Nej. Och ja men mycket sånt där håller jag ju på med. Ja. Men det kanske är mer gå in på något annat som handlar om någon mani. Eller, eller din, din psykos som du har nu pratat. Den är trevlig. Uh, nej, men, det är väl, jag, alltså jag... men har du alltid varit så tror du? Eller har du kommit till. Nej, nej, nej jag har alltid varit så. så det... Ja, För det var det jag tänkte. Att mm. du, du känns ju som en rejäl skogshippie. Ja, men jag är väl det. Och sen så har man väl inte kanske varit det uttalat så mycket. För att det, det är ju lite... Alltså, det är inte så att jag skulle gå omkring och bara dansa i regn. I någon jävla leråker och kasta lerklumpar och sjunga potatisregn, potatisregn. Liksom. Och typ. Det skulle ju i och sig jag göra. Men det, jag har ju faktiskt varit hos en häxa en gång. Mm. Den här rikshexan Rosi. Som jag har förstått det så finns det en person i Sverige som faktiskt får kalla sig direkt för häxa. Nu vet jag inte varför det skulle vara så, men det, var, det är sagt. Hon... Är det som jultomten på julafton? Att det bara Nej, för hon, hon är häxa jämt. Hon bor i ett torn, ett vattentorn i Stockholm. Och jag var där på en mm. mörka. Mm -hmm. äh, och hon hade inte en sån där struthatt och näsa med svamp på. Men <skratt> nä, hon var väldigt äh, en hippie-tant liksom. Ja. Mm. Men Hon pratade mycket om det. Vi fick sitta en ring på golvet och så mycket om kvinnan och, och hur, hur vi ska liksom känna styrkan. Mm. Och speciellt känna styrkan från jorden. Alltså inte planeten jorden utan marken. Mm. Soil. Mm. Och när man satt där och lite mindfulnessade in i hennes så här, berättelser så kände man ju typ ja, men Bara så länge jag har jorden under fötterna så kan jag suga åt med energi. Mm. Och det, ja, köp, det köpte jag. Kanske inte någon annan som satt där och Pimpla champagne och höll i en rosa ballong Men jag bara, ja Ja Ja men det är kul Ja men liksom det är ju det där Med tanke på att i den I den populärkulturen idag som jag Pratat om lite mycket och hånat lite mycket Det är ju väldigt inne Idag i alla fall Den alternativa scenen eh, Som dras till hårdrocken Är det ju väldigt inne Att vara häxig Mm. att vara okulut. Du har ju du har ju lärt mig om det. För ja. det hade precis. ju inte jag så bra koll på. Nej, men det är väl för att jag har inte så bra koll på hårdrock. Nej, precis. Det är liksom lite mer min min sida av banan. Mm. Ja, precis. Nej men jag vet inte. Jag... folk får göra vad fan de vill. Absolut. Men det... det är mycket pentagram. Alltså. Det är väldigt mycket På finns det pentagram. Och, och, och då är det ju inte svårt för en sån som mig. Mm. Som hittar en svart tröja som jag tycker är fin. Och mm. så ett pentagram på. Jaha. Mm. Ja. Alltså, då blir det ju, det blir ju fel. Mm. Ja, men jag tänker liksom med det här. Ja, samtidigt skiljer samma, men ja. Ah. Ja, alltså grej. Folk håller på vad de vill. Så länge de blir glad så kör i vind. Gör det för fan. Jävelen, han blir nog gladast. <Credit> Precis. <facial> Vänta bara till han står på döden Ni yeah. som tror att satan ska komma. och ja Nej, men eh, vad tänkte jag säga. De, folk får på de, med vad de vill. Men jag tycker det blir lite fånigt när alla bara... Åh, oh, jag känner naturskrafterna från månen. Åh, oh, jag ska döpa om mig till måndotter i natten. Månsson. <laughs> som jag heter. Ja, <laughs> oh, nej men liksom. Åh, oh, jag känner krafterna från som, Typ det här med den här jävla sol-eklypsen som var här häromdagen. Att folk bara, nu är det mån. <laughs> <laughs> Moni, stirka, och jag som var tvungen bli. att fråga dig vad det ens var för jag ja, <laughs> bara... och jag bara men det är när de är senigt och <laughs> måne och sol och ja, typ. det stämde ju säkert jag vet men inte. du har du ju någonsin gjort den här anden i glaset eh, ja det gjorde alltså gud. jag har väl varit tonåring för det guds skull jaha Eller? jag har ju ja. en gång mm. har jag varit med om den fast jag ville inte för att, och då var jag nog någon 14 kanske Ja, men det är väl tonåring. Jo, jo men alltså då tänkte jag att då skulle man väl vara med för att man var tonåring. Men jag vågade inte. <laughs> Så jag gick ner på undervåningen där föräldrarna satt och satt mig i soffan. Ja. <laughs> Käkat ostkrokar. Ja, uh, möjligt. Uh, nej, nej, men det har man väl gjort några gånger. Men... men tror du på sånt då? Ja... Jag vet inte. Alltså det, vissa jag... former Om du var sexan Rosie hon gjorde andan ja. i glaset så skulle väl till och med jag eller jag skulle köpa det. Jag vet inte, men det är ju så här apropå spöken och andar och sånt. Eh, jag tycker att det kan vara lite naivt att tro alltså, först och främst påstå att vi är det enda som finns med tanke på att de vet inte ens hur stort universum är. Alltså det, det är liksom, de vet inte ens om det är oändligt eller om det är alltså, liksom, det finns så jävla mycket vi inte vet. Det, och ingen har frågat mig egentligen Tänk om jag sitter på alla svaren. Du bara, yeah. Faktiskt. ja. Faktiskt. Men ja, samtidigt är jag väldigt skeptisk till det mesta och behöver ha väldigt mycket bevis. Tror att... att det finns aliens? Ja, men det, alltså, ja, det kan du väl göra. Alltså varför skulle det inte finnas? Alltså varför ska vi vara enda som finns? Liksom? Jag tycker att det är lite ja men liksom, det känns trångsynt. Det, det känns som att typiskt sverigedemokrat nazistaktigt att man bara eh, borders, den enda som finns är liksom ja, men innanför en om, viss om, gräns liksom. om det då kan finnas aliens då skulle ju gud kunna finnas ja, jag kan ju inte säga, jag kan väl säga bu eller bä, alltså om gud finns eller inte, jag tror inte att gud finns i den benämning som den gör, alltså liksom jag tror absolut att det borde finnas något mer än vad fan det här är men jag kan ju inte säga vad det är alltså det skulle ju vara jättekonstigt om jag ska säga vad det är, för jag vet inte fast alltså, det skulle också vara ganska roligt om vi faktiskt <här> vår första podd gick ut med att berätta vad faktiskt gud där och jag berättar hur stort universum är uh -huh. ja men då har vi ju satt en fast en vi rinda. håller på det till avsnitt 100 då mm. kommer jag säga suga på den här karamellen i några veckor mm. så att säga så att, nej, men det är ju det. Jag, för att jag känner en person som är mig väldigt nära, eller ja, blodslitt nära kan man ju säga. Och <coughs> den här personen är typ ja men världens normalaste människa kan man väl säga. Ja, men liksom. På vilket typ, sätt? normal människa. Ja, men liksom, det, det, det, det är ingen sån här, oh, nu ska jag sitta och leka med kristaller och jag hör röster i natten. Ja, men liksom, det den där. Okay. Utan mm. det här är liksom en människa som bara pom jag jobbar mm. i skogen när jag bara boom, boom, boom, alltså liksom ja är låka skoter typ mm. den typen. Eh, och den här människan ser ju spöken. Mm -hmm. Oj. Eh, för henne har ju berättat för jag tycker liksom att om det där huset där hen bor är ju ja, det finns ju en gubbe är personen, där. Är personen personen är rädd. Ja, ja nej, så henne är ju så van henne har ju sett väldigt många eh, spöken i olika hus de har bott i och förra huset de bodde i så bodde det en tampa där som mm. hen såg flera gånger och sitta vid fönster och sitta i sängen, alltså liksom. och när de flyttade in i det här nya huset som de bor i nu så var det en gubbe som välkomnade dem dit liksom. han stod där och bara Åh. visade av sig att när gubben finns liksom. Eller att han finns där. Så. Det, det där skulle jag tycka var otroligt spännande. Men jag skulle nog fan vara rädd alltså. Mm. Ja men Ut, precis. En gång så, så när jag var liten så ja, hade jag en så här jätteläskig incident med en kompis. Och faktiskt min mamma också. Mm. Uh, med en spegel jag hade köpt på Loppis. Som mm. det började totalt att banka i. Alltså jag hade spegeln mot en vägg. Mm. Och på andra sidan väggen fanns det ingen lägenhet. Men det liksom bankar i väggen. Mm. Och både jag och min kompis vände sig dit och bara... Jaha, okej. Okay. Jag fattar inte. Det måste ha varit någon utanför. Men vi bodde på andra våningen i ett stenhus. Mm. Så bankade som satan igen. Och så kommer mamma in och frågar sig... Vad ni på med banka? Inte väggar. Och sen så det låter som någon tar en spik och typ slår på en glasruta. Så här, jätte, jättehögt. Jätte så till slut så blev jag och min kompis rädda. Liksom. Vad fan är det som låter? Mm. Så sa hon, du, det kommer från spegeln. Och, och då var det så, nej, nej. Och sen vart vi så skiträdd så vi bankade igen. Sen la vi ner spegeln mot golvet. Äh. Och så slutade att banka. Eller så här låta. Så alltså, det var ett så alltså dis distinkt ljud. Äh. Men och det, och jag får <coughs> så alltså, chills redan nu. För det var så himla o... Det gick ju inte att förklara det. det ja, nej. Ja, men ja. Det och det, är det rummet sen där jag bodde... Då blir man väl börjar man ju tänka de banorna bara för det. Mm. Men ja, det var inte kul att sova där inne sen. Så jag kan säga att mamma fick en kompis i sängen. Nej men det hände... Nej men just den där spegeln, det var en sån grej som... Eh, ja, men jag kan inte hur, hur mycket jag kan förklara bort det. Och det var på dagen och det var ljust ute, jag sov inte, det fanns ingenting. Och så just jag köpte den förbannade spegeln på Loppis typ dagen innan, eller samma dag eller vad det var. Jag har inte kvar den kan jag säga. I ah, ja, det ja, är det ju... var... ja, det lät ju... Ja, för fan! Ja, det var... Ja, men det finns ju alltid, alltid någon som har någon som... <här> <här> alltså grejen är, jag vill inte tänka allt för mycket heller, för att jag har ju... Eh, som sagt, jag bor i ett... <här> jag dig. Jag bor ju liksom dig. i ett eh, gammalt torp i en skog, där det är typ... Ja, men det finns ju för fan, inga lampor alls utanför, liksom. Det, alltså, det är ju typ kolsvart. Och ibland när jag ska gå och lägga mig Så har jag glömt att tända någon lampa på övervåningen eller så mitt sovrum är på övervåningen Så då får man liksom tända mobilen Och liksom rikta i trappen Så att jag inte snubblar och, och så det tänker är lite jag liksom you, <coughs> lite så där. Och så är jag så rädd Att jag ska liksom reflektera i någon spegel Eller något sånt där se mig själv. Alltså jag skulle ju skita på men Så jag försöker inte tänka så jävla mycket Vad som skulle kunna finnas <laughs> under mitt tak Så att säga Nej. För att det kan liksom knarra och ja, det finns ju mycket brotter och möss som springer omkring i väggar och sånt där. Alltså det, ja, visst, men ja. Efter att också ha bott i ett gammalt, en gammal stuga i sex år, mm. eh, väldigt ödsligt på ett sätt, men ändå inte som du, mm. så pratade jag med på nätet med en kompis för några år sedan och vi skämtade jättemycket om det där. Och till slut så sa han såhär, när du går upp för trappen, så under vår trapp så kunde man titta in. Och mm. då står en torr gammal där, Aldrig. bara så den <laughs> Och vi skrattade åt det där och han tog fram fram här roliga eh, bilder från typ Buttricks med sina masker och såhär. <laughs> Men alltså det där satt ju i mig <laughs> som en, alltså, usch. Oh. Ah, eh, och så sa han såhär, när hon, när hon andas så fnasar det. <laughs> och så varenda gång man hörde någonting bara... <laughs> Ja, för Ja, och vi drog det ganska långt Och jag var ju med på det för jag tyckte det var roligt från början Sen kom jag på att, oj jag var ju här själv Du, jag hade en angående Det här vi kom in på, jag vet inte om jag gav svar på din fråga Förutom att jag sa att jag tror på allt ja. Det var att om Det här med superkrafter Ja, ja. Då får du välja mellan flyga, osynlig eller att kunna vara under vatten hur länge som helst. Åh, oh, vara under vatten hur länge som helst. Jag älskar du, kan, du, du skulle kunna liksom, simma genom stilla havet i ah. timmar och bara... Mm. Ah, ja, Nej, men jag har ju alltid haft sedan jag var liten en dröm av att bli ett vattendjur. Liksom. Jag vill ju bo i vattnet. Alltså det vill jag ju alltså, liksom fortfarande... Amöba. Är... Ja, men lite så länge och plask. Musla. <laughs> en liten musla i mitt lilla skar. Nej men jag är alltid alltid alltid så jag var, alltså jag lärde mig att simma när jag var typ två, alltså för att jag är i vattnet jämnt liksom. mm -hmm. Det är du. Vad du ja. Men å, har du åkt på någonstans badsemester någon gång? Nej. Eller vad då? Vad då Har du åkt någonstans och varit i havet? Ja. ja, ja. Mm. Så alltså, jag har hyftat en båt på Malta och där är ja, det ett jävla hav. hav där bussarna var så små. Ja, bussen var jättesmå. Jag fick inte prata med mina ben eftersom jag är ganska lång. Så tog jag upp... 480. Eh, 480, 4.03. Eh, så ja, men jag tog upp oftast fler säten än vad små malteser gör. Kan jag säga. Så. Mm. Ja, men då skulle det ju vara bra om du kunde simma. Då kanske du borde bo i Venedig. Ja, kul. Eller Stockholm. För att där är det mycket vatten. Jag har bott i Stockholm i tio år. Det känns ju som att. Ja, men prova att simma under vattnet. Det var väldigt ja, nej. Ja, jag bodde ju i vattnet också. Mm. Sista jag bodde. Eller det sista stället jag bodde på var jag alldeles i vattnet. Mm. Men du då? Jag skulle vilja vara osynlig. Mm. Det har jag tänkt på sedan jag var jätte, jätteltilliten. Först så var det ganska tragiskt. Uh, om jag tänker tillbaka till det. För att jag hade lite problem med skolgång. Mm. Och med lite så var det ganska mycket. Mm. Uh, och då tänkte jag att när jag var i skolan. Och kände att Nej, men nu går det inte eller Nu mår jag dåligt. Mm. Så skulle det vara så skönt om man bara kunde göra sig osynlig. Mm. I bara tio minuter eller en timme. Och sen kunde man komma tillbaka. Uh, men nu för tiden så tänker jag att så jädra skönt. Att när man åker tunnelbanan. Eller när man ska gå till affären. Och man slipper de här... Ja, ah, hej, hej grannen. Ja, ah, jo, mm hon -hmm. mår bra, hej. Och mm -hmm. att bara kunna få komma in på affären och eh, osynligt så kan jag handla och vara synlig för kassör, den som sitter i kassan. Mm. Och sen kunna vara osynlig och gå hem igen. <laughs> så enkelt är det. <laughs> Nej, men, eller att man skulle kunna eh, ja, självklart typ komma före i köer och eh, kanske åka gratis på tåg och sånt. Men framförallt att slippa social kontakt. <laughs> Fy satan vad gött. Jag menar man inte vill det. Ja. Och så kan jag tänka sig att okay, man får använda det en gång per dag bara. Eller okay. två gånger. Mm. Ja. Då, ja, då skulle jag... Jag skulle offra en del för det, tror jag. Mm. Finns det någon sån här gräns på hur länge du kan använda det då? Alltså som tänkte batteri, om man tänker mobil batteri, liksom. Det håller ju inte en hel dag om mm. man håller på med mobil hela dagen. Nej, men man får väl ladda sig själv på natten då på något sätt. Ja, men jag tänker hur länge kan du ha det? Kan du ha bestämma liksom att... Jaha, nej så det har jag inte liksom. tänkt på. Mm. Eh, nej, men det får nog vara... Men det kanske får vara 12 timmar om dagen då. Ah, ett halv, ett halv <skratt> <skratt> ja, ett halvt dygn. <skratt> När man sover så var man vara synlig. Ah, men skulle du ha den där potten på 12 timmar? Eh, att du kan portionera ut det mm. eh, under en hel dag? Eller, eller två gånger. Ja, ah, just det. Att annars så skulle man ju kanske komma in i den här fällan att man var osynlig hela tiden och så skulle man hamna i någon slags psykos på grund av det för att man aldrig skulle behöva närma sig någon överhuvudtaget. Och det tror jag jag behöver. Har du sett den här lilla filmen som heter Sagan om ringen? Får jag passa på den frågan? <laughs> Nej, jag vet inte. Jag börjar tänka på ringar och jag, har ja. ju, jag vet ju vad det handlar om och ja. jag har sett lite av eh, en film. Nej, jag vet. Jag vet ju att jag inte har sett eh, men, <laughs> men, men jag pratade om det här om dagen och jag tror att jag skulle gilla Sagen och ringen jättemycket. Ja. Men det har väl blivit en sån här grej att ska man göra det så ska man väl göra det i nio timmar har jag förstått. Alltså eh, grejen ja. är jag har gjort ett maraton tror jag med det där. Men då satt jag och virkade. Ja. Alltså, jag tog en, en helg, eller ja. En virk virkhälg. Och då satt, tryckte jag in alla långkörare filmer jag hade i hyllan det vill säga typ den och Jönsson-ligan. Jönsson hade inte jag har ju alla Polisskolan-filmerna så de körde jag ju också en gång men det var inte då. Och jo, den här eh, Jane Austen eh, vad heter den? Stolthet och fördom fördom mm. eh, BBC serien mm. jag har sett så jävla många gånger så att ja apropå osyn... <laughs> osynlighet nej men eller ja. vad dumt så <laughs> jävla dumt jag måste snurvla nu jag måste snita. Men snit heter... ja, men jag tänkte på en sak innan vi ska packa ihop oss mm -hmm. jag tänkte att det skulle vara gött att avsluta med ett tips ah. uh, antingen så har vi teman på tipsen så nu tänker jag bestämma tema eh, Skulle du tipsa om eh, Någonting att lyssna på? Ja, jag har en, jag har en redan klar mm. Kör Den bästa låten just nu är eh, En låt med Imperiet Som heter Kriget med mig själv mm. Herregud, vilken bra låt Jag drömde att jag lyssnade på den Och när jag vaknade och så lyssnade jag på den mm. Den har allt Så lyssna på Kriget med mig själv med Imperiet Joakim mm. Thåström, bland annat Allt har den Bra tips. Har du tips till mig? Ja, det har jag. <laughs> Och det är inte Sovjets nationalsång som jag nu har ninnat på en helt <laughs> dygn. Uh, Den är bra, men... Uh, ja, men jag har ett tips. Uh, som jag har lyssnat på väldigt mycket de senaste dagarna. Är uh, ett... Uh, vad ska man kalla det? Ett band. Men det är ju inte ett band, för det är en, en person. Mm -hmm. Och det är en Jay. Som kallar sig för Myrkur Och hon kör black metal Och mm -hmm. är svincool Och är från Danmark Och sjunger nog jävelst fint Och bra Och gör jävligt bra musik Apropå det okulta så låter ju Myrkur Ganska <laughs> kult uh, Ja uh. Alltså, Och för att koppla till det Jag gillar ju skiten Eh, men det är inte så att jag går omkring och påstår att jag håller på med skiten. så att säga. Jag ska ändå köpa en tröja på H&M till dig. Men gör det. Myrkor. Ja, men det ska jag kan kanske titta upp. Ska jag säga. <laughs> du kan ge det en låt i alla fall. Ta ja, första jag ska. låten. Mm. Mm. Så att, men... men du, då ska vi väl klippa ihop den här och se vad det blev. Mm. Sudvik, då måste vi säga tack och hej. Och eh, trevlig måndag, må det, vara, ja, verkligen. det här kommer att komma ut på måndag. Måndag, en gång i veckan, ja. förhoppningsvis. Eh, Och, eh, för att rädda världen från måndagar är ju... Ja, det är faktiskt otroligt bra ja. tänkt. Det är ju av liksom oss. en gåva, kan ja, man säga. Gåva. En gåva. till er tre andra <laughs> Tack och tack och tack. Vi hörs en tack. annan gång. Hej Dotina. Hej då,